A 117 perc embere ezen a héten. Jóhárszalonna, irodalmár, kulturális menedzser, Budapest piacvezető és legrégebbi irodalmi szalonjának alapítója, vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Üdvözöllek, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Nagyon érdekes nekem, amikor valaki ennyire elkötelezett, mondjuk így, hogy a kultúra iránt, hiszen ennek nagyon sok szegmense az, ami, ami mellett el lehet köteleződni, és ugyanakkor pedig e, megpróbál megtalálni egy olyan egyensúlyt, amiben a kultúra önfenntartóvá válik, válhat. Menjünk azért egy vissza, vagy visszább. Mikor lehetett érezni azt, hogy a kultúrának ez a része ennyire rabulájt téged? Az az igazság, hogy most annyi mindent lehetne mondani, de ez egy fekete nap ma. Tehát, hogy ö, én egész ötoszírással küzdöm, mert hogy olyan emberekért kezdtem el irodalmi szelölt csinálni, mint az édesapám, vagy mint tére János. És hogy ö, Igen? én azt gondolom, hogy nincs, nincs, nincs ma fontosabb téma. Az én munkám az azért, azért tolgálja az irodalmat, hogy ilyen tehetségeket bemutassunk Ugye a hadigba kezdtük, 2010-ben és azóta számos helyen van irodalmi a városban, ebben a másodszertben éppen a Székesfehérvárra érkezem a Szabó Magda programra, de tére János halála mindent felül ír. Tehát az, az hogy, hogy ilyen fiatalon elment a, a, a kortárs magyar irodalom egyik, vagy a legkiemelkedőbb alkotója, egy ízig vérik költő, ez felfoghatatlan és ez csak azért engedjék meg nekem a hallgatók, hogy azért mondjam el, mert hogy, mert hogy az alkotás a lényeg az én munkámnak is, amit nem én csinálok, én csak bemutatom. Térel János az összes irodalmi a legtöbbször szerepelt. A hadikban, amikor még kezdtük 2010-ben, a kezdetekkor már bizalmat szavazott nekem, pedig ő nem az a költő volt, aki édesapám miatt ismertem, tehát ő nem az az ember volt, az a társaság, amiben én belefülettem, hanem ő már egy megtalált ember volt, ő már a munkám által jött az életem. Be, és, és bizalmat szavazott nekünk, és mesélt irodalomról, a saját munkájáról, szerepelt harcaverában, szerepelt Bojá mesélt vörös Sándorról, mesélt Szabó Magdáról, minden témában mindig eljött, és nekem ez tényleg egy fekete nap. Azért vagyok én most. Én ezt nem terveztem úgy hozom, mert hogy abban az évben, és abban a hónapban született ő, mint én. én és. Uh, uh, igen. igen Igen, és ezért tényleg elnézést kérek Semmi ne, Irodalmárként fontos azokat az embereket megemlítenem és, és talán tényleg ez a munkámnak a lényege akik miatt olvasunk akik miatt érzéseket tud érzéseket kapunk akik miatt jó ma a 21. században magyar embernek lenni én váltig állítom, és minden műsoromban ezt hangsúlyozom, hogy ezek az írók, ezek a költők, erre kell és erre fontos figyelnünk. Szérel János miatt volt jó ma élni, rengeteg, és ez nem csak a barátság, tehát én nem közös fotókat posztolok most a Facebookra, mert, mert aki ismerte, szerette, ezt tudjuk. Tehát, hogy jóba voltunk, mással is vannak szeményes beszélgetéseink. Ez csak ennyi, hogy nagyon sokat kaptunk tőlük. Én ma biztos, hogy itt a Székesfehérváról, Szabó Magdáról is először a közös Debreceni eredet miatt Térei Jánoson keresztül fogok mesélni, és aztán persze arról a rengeteg újdonságról, ami most meg tud jelenni Szabó Magdától, ami külön egy izgalmat, Jó. hogy egy, egy Tére Téletműk. Azt történt, hogy, hogy az én életemben 20 éven keresztül is meg erősen meghatározó volt a színház, és most éppen a 117 perc délutáni magazinunk elején mindig van egy személyes hangolatú jegyzet, amit én megírtam ezelőtt mondjuk fél órával, ami a színházról szólt volna, meg Karamazovról, és egész egyszerűen eltűnt a gépemből, és, és teljesen, én nagyon furán éreztem magam, nem tartottam ezt véletlennek, gondoltam, jó, akkor ne beszéljünk igen. róla, mert a személyes érintettségek mindig olyan, olyan nehezen, ebben a műfajban olyan nehezen jól kifejezhetők, hogy ne legyen sírás, vagy ne legyen igen. szentimentális, és én, mert hogy én emlékszem, tehát ő egy olyan ember, aki, és nem tudok, sajnos erre jobb szót volt, ja igen, tehát igen, hogy... hogy a, nem, a polihisztót is sajnálnám ezt így kimondani, csak a, és aztán még, még a Grecsú Krisztián is lesz ma, amikor, tehát az, amikor valami, valami emblematikusan és szubrimányosan tehetséges, és akár ír, költ, meg darabot, tehát bármit tehet, és én emlékszem arra, arra sokra, amit 2006-ban a, a karmazó nekem, nekem szerzett, Igen. vagy okozott a, a, a katonában. Én nem emlékszem erre. Igen. Rengeteg élményünk van, én is azt gondolom, hogy ilyenkor, egy ilyen bénúdságban egy dolgot tud tenni az ember, hogy, hogy olvas, hogy visszakeres emlékeket, hogy széházba megy, hogy figyel, és valahogy feldolgozzuk, mert, mert tudjuk, hogy vége lesz mindannyiunknak. És hogy ennyiszor megkapjuk a, a szereteinktől, a Jó Istentől, hogy meg kell állni, vigyázni kell, figyelni egymásra, nem fekszünk le haraggal, értékre, koncentrálunk, Uh, és közben megy az életünk, és nevelünk gyereket, és dolgozunk, és idegeskedünk, és fogalmazunk, és vacsorázunk, és élünk. És sokszor elfelejtkezünk azokról a, a, a létfontos dolgokról, uh, ami, amitől olyan az életünk, hogy ami miatt fontos lenne tényleg megállni. Tehát nekem valahogy a mai nap, uh, én készültem, most újraolvastam két, uh, két könyvet, ami ugye megjelent szabom a életéből, ezek megfőkép interjúk és rövid trózai írások, valamit nem is olvastam az 50-es évekből, különböző magazinokban jelentnek, mondjuk a tábor tűzbe ilyen novellák. Nagyon izgalmas, egy, egy film is szerepel ebben az új követben, erről fogok ma beszélgetni, és, és, és mindegyik szövegbe próbáltam belehelyezkedni olyan értelemben, hogy, hogy ez a debreceni fiatal lány, aki az 50-es években keresi a saját hangját, egyébként sok esetben ugye nem is publikálhat, könyve nem jelenik meg, Mit uh, hoz uh, neki az élet, milyen témát dolgoz föl, uh, uh, mit gondol életről és haláról, mert hogy ezekben a könyvekben, ami most megjelent, ez, ez nagyon nagy hangsúlya szerepet kap. Úgyhogy nekem valahogy Térei Jánosról és Szabó Magdáról szól a mai napom, uh, uh, a haláról az elvesztésről és arról a, a fantasztikus két életműről, ami viszont itt van nekünk, és a gyász mellett semmi más dolgunk nem lehet, vagy nincsen, mint az, hogy olvassuk ezeket a műveket. Irodalmár, de ugyanakkor kulturális menedzser. Úgyhogy mit ér Magyarországon ma az író, költő? Hogy tud, hogy lehet egy hiteles, erőteljes ember, egy közismerten zseniális alkotó mondjuk nem boldogulni, vagy nem úgy boldogulni, ahogyan az kiárna neki? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez az, az, az igazság, hogy... <kül> Messzire is vezet. Tehát, hogyha egyáltalán történetet fellapozunk, de tényleg nem akarok ilyen nagyon sablont szövegeket mondani, írókat, művészeket, ki, mikor, hogyan élsz. Ez nem egy új keletű dolog, hogy, hogy, hogy, hogy nehézségekkel küzdködnek a, a szerzők. Látható vagy nem látható nehézségekkel, és ezeknek is fokai vannak. Most, ha én a saját gyerekkoromra gondolok vissza, akármennyire is egy Nobel-díjas Nobel-díjra jelölt költőnek a lánya vagyok elismerés így úgy, hát én azért arra emlékszem, hogy apukám szalonnál teszik a konyhába, mi pedig hárman osztozunk egy rántott húson, és ez most ilyen szomorúnak tűnik, de hogy gyönyörű gyerekkorom volt, de, de, de nem, nem arra emlékszem, hogy, hogy, hogy sok pénzünk van, hanem arra, hogy, hogy együtt tudunk egy asztalnál, egymásra nézzünk, beszélgetünk, olvasunk, és, és, és örülünk egymásnak. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, a, én a munkámban mindenképpen megpróbálok lehetőséget teremteni a szerzőknek, tehát valami híd szerepet próbálok betölteni, a lehetőség az mindig a beszélgetés, a közönséggel való találkozás, ezáltal könyvásárlás, ezáltal egyfajta népszerűségnek a, a generálása, mert a mai világban egyszerűen figyelni, figyelmet felkelteni kell tudni, nagyon sűrű a világ, és én azt gondolom, hogy a tehetség utat tör magának, de kell az a fajta marketing erő, kell az a fajta fókusz a, a, a social médiában, a nyomtatott sajtóba, ennek számtalan formája van, ami az íróra, a költőre irányítja a nagy közönség figyelmét, ezáltal sok könyvet tud eladni egy-egy rendezvényen, akár 6-700-an, és eljönnek és megnézik őket, és a figyelem fókuszába van. Tehát valahogy ma ennek a kulcsába látom azt, hogy hogy, hogy, hogy mi, mit tudunk mit tenni, aztán ez egy másik kérdés, az tényleg nagyon messzire vezetne, hogy, hogy, hogy milyen megbecsülés kellene, és milyen anyagi háttér kellene azoknak az íróknak, akik, akik alkotnak, és akik nekünk uh, sokat adnak. Mennyit jelenthetett az ön életében, hogy mondjuk így, hogy kulturális menedzser, én nem kedvelem ezt a szószatétát, tehát bír, bírnám, hogyha az irodal már mondaná nekem ennél egy Igen. szebbet, vagy kifejezőben? Igen. Én, igen, gondolkodott már rajta ön is. Hát mondani, igen, hogy irodalmár, meg igazából én, én nagyon sokszor mondom azt, hogy, hogy valami felnőtt oktatást csinálunk, meg ez valami Ah, nem tudom, Na, ha Ugye? meg a szakítani, és akkor megmondom, hogy mi a legjobb szóval, nehéz, igen. Tehát, hogy mennyit jelenthetett az ön életébe döntően, és most igenis ilyen személyes motiváltságában a, a drájvokban Juhász Ferenc alakja, meg az az élmény, vagy az csomag, nyilván amit még nem mondott el, hogy valami, hogy valamifajta hidat próbál képezni, hogy is mondta az elismertség és a tehetség között? Uh, igen, tehát hogy, uh, hogy egy fura világban élünk, uh, én azt mondom, hogy, uh, hogy nagyon fontos a tehetség, anélkül semmi nincs, de egy másik dolog ma eljutni a közönséghez. Van akinek ez önmagától működik, és van akinek nem. És ez uh -huh. nem attól függ, hogy a legzseniálisabbnak önmagától is. Mert, mert nem, mindig, nem mindenki olyan alkat, nem mindenki ö, ö, tud egy akkora közönséget megmozgatni. Ö, a következő filozófikus kérdés lehetne hát, persze, hogy mi a cél. De ott tudjuk, hogyha azt mondom, hogy Szabó Magda, akkor azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki nem tudja, hogy kiről beszélek. Talán, bízom benne. Vagy azt mondja, hogy Mára is Sándor. De tudok mondani, élőt is, aki, aki nagyon, nagyon népszerű, és olyan Krecsó Krisztián, tehát én nem hogy nagyon népszerű szerző, közelkortásat is tudok mondani, például az én kedvencemet Borbé Szilárdot, uh -huh. lehet, hogy ott már lenne, lenne azért összenézés sokaknál, pedig a tehetség és a, a zseniális munka az nem lehet kérdés. A, az én életemben ez egy, <coughs> bocsánat, ez egy ez egy nagyon fontos belépő volt, és én azt gondolom, hogy, hogy egy fantasztikus szerencse, mert hogy ezt nem válogathatjuk meg, tehát ez részemről lett szerencse, hogy oda születtem ahová, és, és mi a nővéremmel ö, tudatosságra, szeretetre, tudatosságra lettünk nevelve. Tehát mi felismertük, mi örömmel vettünk részt a szüleim életébe. És hogy az mind a kettőjükről szólt, ezek ünnepségek voltak, könyvomtatók, otthoni ö, bulik, beszélgetések, és mi mindig kiáltunk a barátok elé, szavaltunk apukám barátainak, ö, lehetett az, nem tudom, Vörös Sándor, vagy Szántó Piroska, tehát épp aki nálunk volt, ö, részletünk a beszélgetésekbe később is, barátaink lettek azok a művészek is, és ezzel az ember én azt gondolom az én szubjektív véleményem, hogy nem tudja magát kivonni se, po, se pró, se kontra de nálunk nem volt milyen lázadni nálunk, ez egy, ez egy szuper teremtő légkör volt, egy olyan férfival, aki, aki imádta maga mellett a tehetséges alkotó nőket, ilyen volt a nagynéném <hül> a Magda költő, anyukám, nagymamám, és mi is erre neveltünk, hogy van önálló hang tehát mindannyian ö, segítettük édesapámat. Tehát ez egy nagyon kiegyensúlyozott légkör volt, de ö, ebbe kellett ö, mindenkinek a saját személyét megtalálnia. És nekem valahogy, ö, hogy is mondjam, a barátaim, akik ismernek, pontosan tudják, hogy én imádok párokat összehozni. És csak hogy imádok házasságokat összehozni. Nagyon szeretem, ha barátaim jóban vannak egymással. És egy picit ez vémel a munkámra, mert én nagyon szeretek ilyen hír lenni. ki oh, kimondta ezt a szót, igen, amit én, én mondtam volna ki. Én olvasok, azt más is szereti, amit én fontosnak tartok, azon gondolkodjunk együtt, azok a szerzők, akikhez én talán könnyebben eljutok más is tudjon velük beszélgetni. Tehát ez nekem, az életem minden területén jelem, hogy folyamatosan azt figyelem, hogy kivel kit tudok összeismertetni, kinek milyen könyvet ajánlok, hogy hozok össze, még munkahelyeket is. Tehát, hogy folyamatosan azon gondolkozom, hogy embereket, csoportokat, társaságokat hogy egyesítek, és ez lett a munkám. Ráadásul olyan területtel, ugye az irodalommal, ami, amiben beleszülettem, ami az, Remélem, hogy az emberek értik, hogy tőlem hiteles, tehát hogy ez nem egy felvett póz, hanem azért csinálom ennyire nagy hívvel, mert én ebbe hiszek, hogy akármennyire is nehéz világban élünk, akármennyire is ö, ö, azt gondoljuk, hogy ez egy igazságtalan, ö, ö, nem a fura, szép, tehát, hogy az élet... De hogy van -e egy kiút, van valami, ami, ami mindannyiunknak erőt ad és szépséget, és ezek az irodalmi művek, amiket el tudunk olvasni. Kimondott két olyan fogalmat, ami nem csak filozófikus mélységbe vezet egyébként tovább. Az egyik a hitelesség, most visszamenőleg mondom, a másik pedig a tehetség. Azt mondta, hogy, hogy az ember azonnal látja, ha tehetség, de hát honnan látja az ember azt, hogy tehetséget? Hol van a hitelesség, a tehetség, a karizma határa? Mi az, ami megkülönbözteti a tömegkultúrában ható erőt, mert azért abban is van erő, hogy hogyha social médiában foglalkozik, akkor látja, hogy elképesztő slungja tud lenni a gagyásznyúnyásznek. Tehát, hogy hol van az, ami hat a tömegekre, ami hat az emberre? Én azt mondom, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak most, én egy, hát nyilván mint mindannyian, tehát ez a social media dolog, ez egy pár éve erősödik, ez már tényleg biznisz. Én nem vagyok úgyes az üzletben. Hm. Ab... Igen? Én... Pedig a kolléganőm, aki önt ajánlotta, azt mondja, hát, a nem, a kolléganőm... egészen kivételes, hogy Juhász Anna több száz férőhelyes termeket képes megtölteni irodalomrajongókkal. Na akkor mégis az vagyok, én erre nem figyeltem. Mindenesetre a social médianak a lehetőségeit én is az elmúlt időszakban fedezem föl. Ugye legebb tíz oldalt kezelek a közösségi médiában. Ezek irodalmi oldalak, művészeti oldalak, múzeum, galéria, zenekar, mindenféle. És, és látom azt, hogy, hogy igenis minőségi tartalommal is el lehet jutni nagy közönséghez. Tehát nem csak a gagyá szóval, ahogy mondtad, ha el lehet jutni de meg kell találni azt a formát, ami fogyasztható. Tehát például, hogy mondjam, a Fodorákos haikui fogyaszthatóak. Ugye imádják az emberek, a legtöbbet megosztott posztok a Fodorákosnak a rövid haikui, mert olyan ö, érthető üzenet, ami át tud menni egy olyan <coughs> szájgyorsult világban, ahol pár másodpercünk van. De ugye tudjuk, így választanak a fiatalok párt is, jobbra-balra, elsőre tetszik, nem tetszik, ez egy teljesen más világ, mint amiben én még gyerekként felnőttem, ahol ültünk és beszélgettünk, és én naptól vezettem arról, hogy én mit gondolok annak a aranyináról, és hogy miért érzem át a boverinét, és hogy milyen rohadt ez a Bronzki, Tehát, hogy ez egy más világ ma, mert egy sokkal gyorsabb üzemmódra kapcsoltunk én is, mindenki, mást is várnak el tőlünk de be lehet tenni minőségi tartalmat. Én mindig azt szoktam csinálni, hogyha felépítek ugye egy hónapban 5-6 témát, ezek különböző rendezvények, és abban a hónapban azokat a könyveket, szerzőket kommunikálom, akkor mindig próbálok <coughs> ugye olyan ütős, rövid posztokat kitenni, amivel folyamatosan azt az érzést igyekszem kelteni az emberekbe, hogy ez egy fontos dolog, ami, ami történik. Nekik itt a helyük ezen a bizonyos áprilisi, májusi, júniusi napon, az életük tud megváltozni, hogyha elolvassák ezt a verset. Ter természetesen mindig uh, idézeteket veszek ki, tehát nem az egész verset, uh, de nagyon sokrétűen próbálok uh, interjúkat, uh, verseket, képeket bemutatni. Ez a témám, tehát hogy irodalommal hogy, uh, azt gondolom, hogy uh, uh, tehát nagyon messzire el tudunk jutni, de nyilván uh, uh, nem fogunk a holdra szállni, bár Bart és Attilával még azt hmm. tudunk, tehát és, sok mindent lehet, de hogy uh, Röviden összefoglalva kell a tartalmat tart, kézbe fogni, kézbe tartani, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy lehet, igenis lehet Barti Satilával, Kemény Istvánnal, Grecso Krisztiánnal, Bordé Szilárdal, Tére Jánossal, az ő verseikkel, az ő szövegekkel nagyon komoly hallgatóságot mellé állítani, és ez mindig ugye generálja tovább magát. Tehát akkor... Könyvet lehet eladni, a, a rendezvény az, az mindig egy adott közönségről szól, de lehet a szerencsét élőbe közvetíteni nálunk a hadikba. Sok ezzel szokták online is nézni, és utólag is ezeket a videókat. Tehát, hogy ezek, ezek a területek szerencsére össze tudnak függni, és, és akkor így tényleg lehet nagy közönséget mozgósítani. Néhány perc áll rendelkezésünkre, mert a mai napon is fontos kötelezettséged van, bár kellemes Igen. kötelezettség. Erről, ha beszélnél egy-két szót. Így van, nagyon boldog vagyok, és ez olyan helyszínű, és itt vagyok a fejlődének az András Butikjában. Ez az érdekes, hogy pár éve egy együtt indult, aminek keretében, egy irodalmi pályázatot indítottunk, és ez olyan furcsa hangtik, hogy irodalmi tájátatot ég szeret, és hogy, hogy hogy lehet összefüggés találni, de mégiscsak lehet, mert én azt gondolom, hogy és ez valamiképpen a versek, valamiképpen a szövegnek a, az irodalomnak a szeretete, amivel mit többen egymásra ismertünk, és ezért ö, ö, körülbelül negyedével szoktunk témát megadni. A téma az lehet most a Sándor könnyel kapcsolódott az igazi. Volt már olyan szó, meg a kedves, szeretne velünk játszani, és szóval valamiképpen kapcsolódott a karácsonyhoz, benne volt persze a szeretet a fiák el, de mindig valami más volt már anyáknapi játékunk, gyereknapi játékunk, szerelemhez kapcsolódó játékunk. Egyébként -egy, olyan népszerű játékunk, most az igazi. Mikor több mint pályázat érkezett, és lehetett novelláról, prózai szövegekről vagy akár lássák feljárni, ilyen még nem volt. Úgyhogy ez egy nagyon nagy boldogság most. Itt is vannak a díjazottak, akik azt nézzük, hogy mi csinálnak. Itt vannak a díjazottak, a kezünkben vannak a pályázatok. Úgyhogy most ez a díjazadó, ugye egy nagyon szép monochromeszi kark között lehetett nyerni, de most itt a rádióhallgatóknak elárulom, hogy nem véletlenül nem csak egy ember van itt velünk, hanem legalább nyolc, mert hogy még kendő ajándékokat és természetesen könyvhizalmakat is kiosztunk a versenyzőinknek. Most már csak azt tudom kérdezni, hogy a sok-sok tevékenység közül ma még ebben a néhány percben mi lenne az, amit még, még egy picit bemutatnánk, mert ugye van a Púra Poézia vlog, van a Marie Claire új jövendő rovata, van a Kortársaság, tehát melyikről lehetne most mégis egy pár szót még beszélni, és holnap pedig majd még folytatni. Kibontjuk, jó. Az az igazság, hogy ez a hét ez most nagyon duskál újdonságokban, és irodalmit csemegékben, mert hogy ugye ma itt vagyunk a díjátadon, de ezen a héten itt én... Valóban a holnapi napon a Marie Claire-rel együttműködésben egy könyvrobotunk, ahol elsőként Grecso Krisztiánnak az új nagy a fogom bemutatni. Ehhez majd játék is kapcsolódik, és mindig egy dedikált példát lehet, hogy megnyerni az adott könyvből. Szintén ezen a hiszen robbantottuk, vagy robbantottuk, kinek mi számít, de indítottuk el a Libri-vel együttműködésben a kortársaságot ami egy esemény sorozat lesz, és természetesen uh, még egy uh, meglepetést is tartogatunk, ez csak azért természetes, mert mi már itt hónapok után előkészületekben vagyunk, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a közönség ezt is fogja szeretni. Az első rendezvényünk majd júniusban lesz, június 11 e jövő héten szintén Grecso Krisztián és Péter Sinovákiével lesznek a vendégeim, és ezen a héten indult az együttműködésem a Vakok és Gyengélátok intézetével, a Bodor Szibor hogy arra ösztönözünk minél több embert, hogy jöjjenek felolvasónak. És egy kicsit könnyítsük meg az életüket a, a, a gyengénlátóknak, látóknak, minél több szövegel is meghetjenek meg. Úgyhogy én ennek a keretében először szabomok, hogy a Csigaház színű felolvasni, és elküldeni az intézetbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy ö, ö, ezek voltak a heti újdonságok, és természetesen a pura poézia is folytatódik. A következő vendégünk Eke Angéla lesz, bele június 20-án találkozhat majd a közönség. Most még barangosan látszó videója van kint úgyhogy tényleg nem pihenünk minden frantan igyekszünk a közönségnek megmutatni, hogy ez illetve mennyire fontos Beszéltünk délután egymással és akkor mondta, hogy éppen adhat a gyereket most sétáltatja a gyereket, tehát gondolom hogy az időgazdálkodása az valami egészen elképesztően jó lehet Igen, hát minden pillanatot ki kell használni, most valóban iszünk a Bartók Béla uton, és éppen sétálunk mert mert egy olyan kivételes napon nincsen a fellépésem, mert ez a, ez a hét, ez megint olyan volt, hogy minden este valahová menni kellett. Ez így elsőre valószínűleg, aki, ne, aki nevel kisbabát, nekem ugye egy évesen kisenyom, ez, ez bizarul hangzik. Nagyon sok koncentrációt igényel, hogy összeegyeztessem a, a munkát és a, a gyereket is, úgy, hogy önessen megyen hiány. De, de az a szeretség, hogy nap napközben együtt tudunk lenni sokat, amikor én készülök, ugye nekem legfőképpen olvasnom kell, vagy uh -huh. beszéléseim vannak az írókkal. Ilyenkor szokott velem jönni a mi miért, együtt, <gül> <gül> <gül> bocsánat, otthon együtt olvasunk, úgyhogy ő neki már szerintem óvodára olyan műveltsége lesz, mert ugye mindig azt hallgatja, amit én olvasok, most legutoljára ugye Grecsó Krisztiánnak a könyvét, először Rubin a könyvét, tehát amiből nekem készülnöm kell, azt, azt közösen olvasjuk, mi mivel? Hát akkor ő jelentős előnyel fog indulni a kortársaihoz képest szerintem, mert így az egész magyar irodalom a fülében lesz már. Én pont arról szeretnék önnel beszélni egy ilyen felolvasásról, mert hát azt még meg akartam kérdezni, hogy mennyi tavaszik, mert hogy tudom, hogy ugye esténként vannak a fellépései, és azért egy kisgyerek nem szokta figyelembe venni, hogy a szüleik vagy fekszenek le. Igen, igazából, hogyha egy a jó két hezzel beszélgetünk, akkor, akkor én díszekedtem volna, mert a, a kisányunk egy olyan csoda baba, hogy ő az éjszakát, soha nem volt még beteg egy éves koráig, és tényleg nagyon közvetlen, nagyon jóban van az emberekkel, barátkozós, és, és egyetlen jól érzi magát mindenhol. Aztán most beteg lett, elkapott tőlem egy, egy kis betegséget, és akkor most volt életében először lázas, és én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően Ö, nem is aludt éjszaka, hanem kétszer felkelt, úgyhogy most az elmúlt éjszakánk is egy kicsit ilyen zűrösebb volt, mert, mert szegény nem érzi jól magát, és ö, nem is fárasztanék, sem ilyen rádió hallgatott hogy ki kell az órát. meg hát szóval kis baba beteg, akkor nyűgösebb, úgyhogy most extra figyelem van, és próbáljuk minél több szeretettel körülvenni, és, ö, és egy kicsit ö, most szerencsére már jó idő a friss levegővel sétálunk a feneketlen tónál, és én azt vettem észre, hogy mindig a nyugalom. Tehát az a, az a nyugalom, az a béké, ami otthon van, ez az, a nagyon jó hatással van az irodalom mellett. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy ez a hosszú hétvége ez neki is egy kipihentető, nyugodt időszak lesz, úgyhogy a jövő hetet már frissen egészségesek kezdjük. Hát úgy legyen. Felfigyeltem, tegnap beszélt már egy pár szót, csak így felsorolásszerűen a kolléganőmmel arról, hogy a Bodor Tibor Kulturális Egyesület felhívására, hát nem is jelentkezett, hanem felkérték önt, Igen. és ugye fel fog olvasni könyvet, azt elmondom azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy tavaly jött létre a Bodor Tibor Kulturális Egyesület, aki 9000 órányi szép irodalmat olvasott fel a vakuk és gyengénlátók számára, az intézet könyvtára számára, és ugye ezt a kezdeményezést folytatják. Ön milyen könyvet választott, illetve mi az, ami miatt úgy döntött, hogy ebbe a kezdeményezésbe be fog szállni? Ez valóban így van, és ugye a, -tibornak a az unokája Fuskás Kata hívott föl engem. Mindenhol a, a családi szál az nagyon erős, tehát Kata is nem véletlenül kezdett el foglalkozni ezzel a kezdeményezéssel, mert oda a Tibor önmagában valami egészen elképesztő teljesítményen olvasott könyveket. Éppen a mindenpercen az önkéntes találkozón, ahol részt vehettem, ott, ott az önkéntesek mondták meg a, a, a látássérültek, hogy hallgatják ezeket a szövegeket, és ugye az is hallatszik, ahogy Tibor kavarja a kávét, és visszatérő ilyen momentumok nagyon-nagyon <coughs> fontos munkát végzett, tényleg fáradhatatlanul. Engem Katafelhívott, felhívott, egy, egy estemen hallotta a hangomat, és, és igazából ezért, ahogy én beszélgettem Szalóki Ágival, és megteszett neki a hangom. Nagyon meglepő volt a felkérés, úgy, hogy én már hallottam róluk, és már valamennyire nyomon követtem a kezdeményezést, de, de még nem volt Időm, ahogy már uh, itt ma egész héten erről beszéltem, az, az idő problémáról nem volt időm uh, találkozni hatáékkal és elgondolni, hogy hol tudnék el segíteni. Uh, most az első önkéntes találkozón egy kicsit kerültem, és kiválasztottam Szabó Magának a Csigaház című könyvét, ami ugye a legutóbb megjelent. Uh, kisregénye, ami egy 44-es könyv, és ez igazából egy picit átírja a Szabó Magda életművet, mert eddig azt gondoltuk, hogy ő lirikusként indult, de kiderült, hogy 44-ben már írt egy kisregényt, ami, ami egy nagyon izgalmas több futó történet, és az igazából az ő bécsi tartózkodása volt rá olyan hatással az adt az ehhez a 39-ben játszódó kisregényhez, úgyhogy én ezt választom ki, és hát itt már igazából az az első kérdés, hogy mikor fogunk tudni neki kezdeni ennek a felolvasásnak, illetve a következőt, kitaláltunk már az Egyesület fel egy kampányt, amit szeretnénk most nyáron leforgatni, mert a cél természetesen az, hogy minél többen olvassanak minél több emberhez jusson el az üzenet, és minél több könyv legyen, ami a vakok és sérülteknek a rendelkezésére áll, úgyhogy, úgyhogy az lesz a mi feladatunk, hogy <kül> Összekapcsolódni és felhívni az emberek figyelmét erre az egész kezdeményezésre, és arra lelkesíteni, arra búzítani őket, hogy egy kis próba után ez mindig a kis herceg vagy egy részlet, ez a próba, ezzel lehet felolvasók közé kerülni. Utána ezt a szerződést, és minél többen a felolvasók között legyenek, és minél több könyvet hozunk így létre. Ön egyébként hangos könyvet hallgatni? Szoktam, szoktam, inkább azt mondanám, hogy én az autóban szoktam hangos könyvet hallgatni, azért, így élőben, nálam ritkább, legfőképpen otthon. Egyébként most, hogy a van kisányom, most megfigyeltem, hogy, hogy vele újból ez egy előtérbe került. hogy hogyha könyv, akkor én inkább kézzelfogom, fogom, úgy gyorsabban is haladok vele a munkám miatt, a kiedzetelen, tehát uh -huh. nekem a munkaeszköz a könyv. De, de amióta van kisányom azóta, hogyha nem én olvasom az aktuális felépésemet kapcsolódó könyvet, akkor, akkor természetesen uh, hangos könyvet hallgatunk, vagy egyébként még ide kapcsolódik ugye, olyan feldolgozásokat, hogy mondjuk Szalókiáginak az album, már úgy már úgyis volt róla szó, aki verseket dolgoztól, tehát ez a másik uh, lehetséges, hogy a, a, a kisanyom uh, uh, énekelve hallgass szöveget. Velünk volt most egész héten, hogy érezte magát? Ja, hát köszönöm szépen, egy kicsit ö, ö, talán azért ö, figyelem magam, mert mindig rohanásba kapjuk engem el, mindig az utcán dugóban, de legalább látják a kedves hallgatók, hogy ez tényleg nem csak a közösségüldön látszik, így, így folyamatosan rohanásba vagyok, hanem tényleg. Úgyhogy ezért elnézést kérek mindenkitől, hogyha, hogyha állandóan ilyen, ilyen csapzott és kapkodós volt a hangom, de tényleg minden nap volt valamilyen program, valamilyen fellépés, ami egyébként jó. Tehát az, az fontos, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen nagy igény van kulturális rendezvényekre. Úgyhogy én remélem, hogy ez a jövőben is ide, nyáron azért lesz egy kicsit pihenés, de, de addig még, még most három még rendezvény vár rám a következő hetekben. Hát akkor én sok sikert kívánok a további rendezvényekhez, addig is jó sétálni, mivel meg minél hamarabb jó és örülök, hogy benne volt köszönöm. egy héten keresztül. Én is, köszönöm szépen, minden jót kívánok! Minden jót viszont hallástam.